Egia da zaila egiten zaigula gaztetasunari iraungitze data jakin bat jartzea lehian nondago muga Zein da gazte izateari usten jogun adin zehatza. Ezerte baterako holan erreferentzia batzuk hartuta, eh? Gaztetxartela garai batean ogeita zazki urte arte zen gaur egun ogeita marrer arte eta... Bueno, segun eta ze gaztetxarte logita zeigaz behira ungitzen da? E, Donostia Sustapenak badauzka beka batzuk, atzerira joateko gazteentzat bekak, eta hauek ogeitamar urter arte dira. Bai, Universiadeko Leonardo BKP, ogeitamar urteko gazteentzako, ogeitamar urtea arteko gazteentzati da. Eta gero, esko jaurlaritzaren babes ofizialeko etxe baten zozketan, e, gazteentzakuan sartu nahi baduzu, ogeitamar bostu urte, baino gutxiago izan behar dituzu, ogeitamar bostu. Buah. Bueno, erantzun zehaz baten bilabiatu garagu, eta Matia Institutuko zuzendari teknikoari egin diogu, J E, galdera zehatza da, genetikoki badago gazteizateari uzten diogun adinik numerorik zenbakirik. E, z dago zenbakirik, <laughs> zenbakirik. nu sekulago garrantzia ez dugu bakarrik, eh? e, Gizarte guztietan t sekulagako garantza eman diogu adinari, baina adinak berak ez du markat, Zabezte gauza batzuk daude hori importanttzea. ez eh? adina bat izan diiteke, eta askotan zera, sartu edo bizit edo bizi, dala, bueno, pasa multidimensional bat, ez? Eh? fisikoki nola zauden, adinaren aldetik nola zauden, psikologiko ki nola zauden, kognitiboko nola zaude, beraz ez dago muga zehatz bat, ez? Eh? Baina badago azalpen bat diona zerden sartzea fisikoki esenguratu. Bai, bai, bai, bai. E eh, da, zenean, bueno, azkenean, bueno, hori ciencia, ciencia ere baditu ikuspuntu desberginak, ez? Eh? Biologikoki sartzea da Bueno, va ba, oxidatzea, ez? Gu dugu oxigenoa bizitzeko, arnaz hartzeko eta oxigeno hartze horrek, eh honek ditu ondorio batzuk, ez? Ez egiten gara baina, osea, arnaza hartu e, oxigeno hartuta gero oxidetzen gara, telomeroa gutxito egiten dira eta ordun sartzaroa kontsederatu daiteke e, biologikoki ba, ba prozeso biokimiko biokímiko bat, ez? baino, eh, gero badaude prozeso fisikoak, biologikoak uñarritutak, eta orduan, or, ba, or maksimo bat ba, depende eze funtzeo, ez? Esate baterako, funtzio kognitiboten oda memoria, atentzioa leizkuntza, olako gauza, korienta bidean, eta bar ba, begira, maksimo bat, lortzen da behar bada, hogei urte baino gutxiago esatea <risa> baterako eh? memoriaan, bai, e, bai e, orduan, sartze prozesu No izazten da, ba, memoriaren aldetik esatebaterako, ezate hemen sortzi ogei urteko artean hori, maksimo bat hartu egiten da, osea, ailegatzen gara, maksimo batera, eta hortik... Ba, ba, ba, ba, ba, ba, hori memoriari dago Memoriari, atentzi hori dago baina esatebaterako, baterako ba, dure leurtuko, bage, nu? Badi maximo bat le da guztigora guti gorabera 65 urte. Zabiduria ah. bada eskarmentua gehi e, ezagutu gauza, ke kultura gehi gertak zerurik neurtuta eta badaude formula batzuek neurtzeko maximo bat hartu egiten da e, bueno edo aiegatzen da 65 urte dituzunean. Dena den e, orokorrean velocidad de quinavidular, el ratio eta el dauden funzio kognitiboa i berehala mako bat lortu egiten da hogei hogeitaabost emensoitz urten artean. Hortik aurrera jezi. Beraz sartzarek prozesua ez da hasten hido hogeita abost urte dituzunean ez, Asten da baskosle ba, nago ez. baterako seme bate ukitzeko emakume batek lortzen du bere makoa haaseei urte hahau hamabost haaseei urte dituenean. Beraz e, lehen asko gutziko bizi ginen, E, gazte sentitzea bera izanliteke modua, ez? Igual, e, gazte luzaroa gauzteko. Proiektuak eukin, eretzatuz importantea da, arremanetan e, ibili, zure proiektu pertsonat gauzatu nahi, e, proiektuak eukin, elburuak eukin, bai, bai, hori da importantena. Azkenean, asko bizi direna, kolakoak dira, ez? Proiektuak izan dituzte, e, batzuk zain dute bere gorputza beste, batzuk zain beste, baina azkenean izan dira... Personak proiektua jorratzeko gauza izan direnak eta horrein dikant jarraitzen dute bere proiektu, bere bizitzarekin eta nola baita dute bere denbora, hori da ikustet importantena.